Salme 34 Av David, da han lot som om han var gått fra forstanden framfor Abimelech, slik at denne drev han bort, og han gikk sin vei. «Jeg vil velsigne Jehova til alle tider. Bestandig skal hans lovprisning være i min munn. I Jehova skal min sjel rose sig. De sagt modige skal høre det og fryde sig. Pris Jehovas storhet med mig og la oss sammen opphøye hans navn. Jeg spurte Jehova, og han svarte meg, og av alt det jeg grudde for, utfridde han mig. De så hen til ham og strålte, og deres ansikter kunne så visst ikke være skamfulle. Denne nødstilte ropte, og Jehova selv hørte, og av alle hans trengsler frelste han ham. Jehovas engel leirer seg rundt omkring dem som frykter ham, og han redder dem. Smak og se at Jehova er god. Lykkelig er den en sunne og sterke mann som tar sin tilflukt til ham. Frykt Jehova, dere hans helge, for de som frykter ham, mangler ikke noe. Ungløvene med manke, de har lid savn og har vært sultne, men de som søker Jehova, de skal ikke mangle noe godt. Kom, dere sønner, hør på mig! Det er Jehovas frykt jeg skal lære dere. Vem er den man som gleder sig over livet, som elsker mange nok dager til å se det som er godt? Vokk din tunge for det som er ondt, og dine lepper for å tale svik. Vend deg bort fra det som er ondt, og gjør det som er godt. Søk fred, og jag etter den. Jehovas øyne er vendt til de rettferdige, og hans ører til deres rop om hjelp. Jehovas ansikt er imot dem som gjør det onde, for å utslette omtalen av dem fra jorden. De ropte, og Jehova selv hørte, og av alle deres trengsler utfridde han dem. Jehova er nær hos dem som har et sønderbrutt hjerte, og dem som har en knust ånd frelser han. Mange er den rettferdiges ulykker, men Jehova utfrir ham av dem alle. Han vokter alla hans ben, ikke ett av dem er blitt knust. Ulykke skal volle den ondes død, og de som hater den rettferdige, de skal kjennes skyldige. Jehova løskjøper sine tjeneres sjel, og ingen av dem som tar sin tilflukt til ham skal kjennes skyldige.